Відповідаючи так, воловий пастух йому мовив. Зевсе наш батьку, якби ж, то ти справді здійснив це бажання. Хай би вернувся цей муж, хай Бог приведе його швидше. Сам би тоді ти побачив, які в мене сила й руки. Отже, так само й Евмей почав до безсмертних молитись, щоб якнайшвидше в свій дім одісей велемудрій вернувся, Лиш після того, як справжні, він сам у них вивідав мислі, в відповідь знову до них і з такими звернувся словами. «Це ж бо я сам перед вами, багато недолі зазнавши, аж через двадцять я років вернувся до рідного краю. Знаю, щелядників усіх, в моїм домі приїзд мій жаданий, вам лише двом». Не чув я, щоб інші хто-небудь між ними вічних благави богів додому мене повернути. Як воно статися має, всю правду обом вам скажу я. Як женихів гордовитих сам Бог через мене здолає, вам я обом і жінок приведу, і майном забезпечу, і поряд з моїм вам будинки поставлю. Ви будете наче товариші телемаха. «Мені чи брати його рідні?» Незаперечного знаку ще можу я вам показати, щоб безсумнівно у серці своїм ви упевнились, хто я. Шрам на нозі, де кабан колись іклими білими вдарив, як із синами авторіка я полював на парнасі. Мовивши це, і зняв він лахміття з великого шраму, ті ж тільки глянули, добре господаря зразу ж пізнали – Мудрого стали вони Одісея слізьми обнімати, в голову й плечі з любов'ю обидва його цілували. В відповідь сам Одісей цілував їм і голови, й руки, в уболюванні, й журбі так зайшло б їм і сонце за обрій, та Одісей їх і сам уже стримувать став і промовив: Годі вже плакати вам. І зітхать, а то хто ще побачить. Вийшовши з дому сюди, і всім, хто там є, розголосить, входьте ж по одному в дім, та разом у двох не заходьте. Перший я, а за мною вже ви, і такий буде знак вам. Мабуть, ніхто із присутніх отут женихів благородних дати мені не дозволить ні лука, ні стріл, псагайдаку – Отже, тоді, богосвітлий Евмею, ти через Господу лук принесеш і даси мені в руки. Жінкам же накажеш позачиняти всі двері в Господу на засуви щільно. А як котра з них чистогін, почуючи крик чоловічий замкнених наших покоїв, ні одна з кімнати за двері хай не виходить, хай тихо сидить біля праці своєї. Ти ж, богосвітлий, Філотію, маєш на брамі з надвору засув засунути зразу ж вірьовкою перев'язати. Словом, цим в дім увійшов побудований зручний вигідно, а увійшовши, сів він у крісло, з якого підвівся. За Одісеєм божистим у слід його слуги вернулись, а еврімах уже лука в руках повертав усіляко. Звідси, то звідти його, на вогні нагрівав він, та лука все ж натягнути не міг, аж серцем стогнав гордовитим. Навіть розсердився він, і нарешті озвався і промовив, «Горе, одна лише гризота, за себе мені і за всіх вас! Я вже не так отим шлюбом журюсь, хоч і це мені прикро!» Є, бо ще й інших багато Ахеюнок тут, на Ітаці, морем, Омитій і всюди, по інших містах і країнах. А що такими себе слабосилими тут показали, проти божистого ми, Одіссея, що й лук натягнути ми не змогли, то вічно ганьба нам у всіх поколіннях». Знову звався до нього тоді Антіной, син Евпейта. «Ні, Еврімаху, не буде цього, ти ж сам розумієш. Нині вшановують люди на честь Аполлона Велике свято. Хто ж лука у день цей натягувать мав би, спокійно це відкладім. А сокири, що тут їх уряд встановили, хай залишаються їх, бо, гадаю, ніхто не украде». До Одісея, сина Лаерта в господу зайшовши. Ну ж бо хай келихи нам виночерпій лє, аж повінця, щоб узливанням почавши, ми й лука того відклали. А на світанок Мелантію ми козопасові скажем, кіз добірних пригнати, сілої отари найкращих, стегна їх ми. «Славно лукому в жертву складемо полону, потім візьмемось за лук і закінчимо наші змагання».